Vi väglar tillbaka efter coronautbrottet. Vi ska snacka ner veckans matcher. Två vinster, två förluster. Välkomna till 13 av på den Sektion G. Idag är det Håkan Maxe och Jensli Le Leandersson. Ja, det... det är bra man, att jag är med. Mattias han är i väg på relevering. Han är byggare bort så han kunde inte vara med idag. Nej, tyvärr kunde han inte det. Ja, nu är det äntligen igång igen för oss. Ja, det kändes ju inte riktigt så att jag var jämställd igång. Jag var så frustrerad över vissa matcher. Vissa matcher var bra och vissa matcher var mindre bra. Ja, jag fick, topplocket gick ju mot Frölunda-matchen och idag så gick ju topplocket igen. Det, ja, så får... man, ska, man ska inte klaga på domarna, men domarna sätter sig själv i centrum. Men vi kommer till det ju ja. så småningom. Vi börjar väl direkt med tisdagens match. Och avhandla den. Det är så, alltså, jag tyckte Oväntade lätt seger efter 17 dagars uppehåll. Jag är väldigt, väldigt imponerad faktiskt. Jag trodde det skulle vara mer tröstad att. Ja, första perioden är ju inte sådär jättevärtsorövöglig men sen så avgör ja. de ju matchen på vad är det? Åtta minuter. Ja, Edmund, du måste ju nämna första perioden. Jag kan ursäkta så att de har haft ett långt uppehåll men Håve som måste komma in är där fem passningar som sitter på bladet och når lagen i första perioden Det är igenom Isel hockey rent ut sagt. Ja, det var inte värst. Nej, det var det var verkligen inte. Sen visar ju lite lite klass och det räckte ju. Alltså, de är inte, egentligen inte bra hela matchen. Men de har några få moment där de visar klass och de, då ringer det ju rätt. Ja, det är klart. Det gör det. Det var ju en stabil målvaksinsats av Jäger där. Reifalk hade ju fortfarande var precis kommit tillbaka efter sin sjukdom så han kunde inte gå in där. Men Jäger hade ju egentligen inte så himla mycket att göra den matchen så att... Det var väl lite det som jag tyckte var lite imponerande. För Rögle släpper ju inte till mycket. Visst, Rögl får 1-0. De har ett PP som de tappar pucken vid blå. Så att hv kommer fri. Hade han satt den, det kunde bli en annan match. Till något anfall efter så gör 2-0. Och då, då kändes ju faktiskt matchen redan slut. Ja, det är rätt. det är med med då säger. Tre som tappar pucken på... Ja. Blå linjen och sen avancerar han sig och gör mål istället. Så det är, det är små marginaler mellan succé till, till fiasko. Och, och om vi ska säga något mer om det att säga då, Jag tror nog att anfallaren är inte jätteglad i för Han smäller på varenda liten sekund av får och så Ja, han var väl också inblandad i någon här utvitsningssituation. Det var väl igår var jag... Ja det var det, men det kan vi göra så eh, Om vi Ska vi avhandla Nästa match eh, Linköping som gav oss Ett uppvaknande att vi kan förlora Under ordinarie tid eh, Återigen John Som är i vuren, jag tycker att Jonas Gusson har spelat ut sig jag Kommer ihåg hur vi var oroliga På försäsongen då såg han stappliga ut Och så, han det varit stabil och bra Så han kom in i mål Ge Rifalk en bra match om spaden. Jag trygg När Johan står faktiskt. Det måste jag säga. Ja, det är ju ännu en match som Sarr säkerligen och drömt Mardrömmar om. Mr. Frilägesmissar menar du? Ja, han hade kunnat göra tre motstånd Efter första perioden. Det kan mm. man väl konstatera I alla fall. så att, Den matchen alltså, det, det, Den är... Det är typiskt. Eh, samma som de hade veckor borta där och fick sträcka med ett också. Det, de var inte på jobbet, tyckte inte jag i alla fall. Nej, alltså, jag var lite utprovd först av domarna, men domarna var ändå bättre än ögonen. Om man tittar, det är många som inte är De här få procenten när de saknas så är, så förlorar man direkt. Och det visar ju Linköping att. Kan tänka, eller ska man tänka så här: trots att Rögle inte spelar vidare var i, Många spelare kommer inte upp i nivå och ändå matchar vid Linköping så att vi hade kunnat vinna den matchen Man kan ju säga det på det sättet till ett annat perspektiv, det är också en styrka Ja, det var ju den matchen vi hade tre eller fyra stålskottar Ja, uh, ja. Och, men, en, en, annan, en annan sak jag kommer tänka på med Linköping också att, de är lite som Malmö, att de är precis lika usel publik när de har fullsats och när de nu har var 50 personer. De har. <laughs> ja, så kan det nog vara. Ja, men det är, det är ju bynfånarna som står på alltså Jag har ju bara negativa erfarenheter av Linköpingsupporter. Alltså deras så kallade supporter verkar ju vara lite hjärndöda ja, rent ut sagt Det får man inte säga, men beter sig faktiskt skandalöst illa. Det, det är den erfarenheten jag har. Och de låter inte speciellt mycket. När de låter någonting så är det bara idiotiska saker. Ja, så kan det vara. Sen har vi ju tyvärr Brook Little. Har han någonsin inte gjort mål mot röglarna när de har mött. Det är väldigt, <laughs> väldigt, väldigt tveksamt alltså. Det är helt sjukt. Ja, de, bara... de, de har ju nästan inte matchit innan. Vi har ju inte mycket om av när han vallar in den vi har aldrig som helst att Ja. Ja, så är det. Nej, är... ja. ja Brock lite är jobbig. Han brukar sluta allt in. trots något sätt är med. Ja, i alla fall mot Rögg. I alla fall. Så att, eh, det är bara att så att Vi kommer aldrig hålla nollar mot Linköping. Så länge han är med. Nej, han, det enda som skulle kunna hindra det, det eller så här, som skulle få oss att hålla nollar mot Linköping, det är väl att han är sjuk eller skadad eller avstängd. Ja, ungefär så. Avstängd tror jag knappt väldigt sällan. Eller, eller man har någonsin har varit det. <laughs> ja, ja, ja, det var skönt att det var i Inköping. De hövde poäng. Ja. Eh, gårdagens match. Frölunda. Alltså den matchen skänker vi bort. Slutens Slumpen, karaktär Från man säger säga. Ja, ja då, det var lite... Det var mycket fight. och Alltså det var mycket... Hitsigt spel närkamper Och eh, Konstiga domslut Och eh, Som ja Som ja. jag förstår att du kokade på det gjorde jag också Jag, jag kokar nog mer idag men eh, För det som har hänt idag Men eh, Den tacklingen Late hit Som det är väl Fagom då Som gör på Ekestrol Jonsson att det inte ens... Det blir en två, Alltså det är nej, helt otroligt. Alltså hjälmen är till och med av innan han landar på isen. Mm. Ja den är inte grann. Alltså jag tänkte ju mig lite på Adam som Hans vårdslösa i match 1. Liksom, som han får matchstraff på. Alltså det är ju någonting åt det hållet. Alltså den är hit. Det, det är blindside liksom, alltså det är ingenting som förmildrar en omständighet. Han får inte en som tvåa. Det är konstigt att man, att man får hjärnblödning. De tar en utvisning på Dennis bara i slutet ut en tripping. De släpper en tripping när Morseider mm. säger väg när, när jag ska bara jaga prucken för, för en icing. Liksom så han åker hopp in i, i sargen. Jag är inte medveten, om han likväl hans klubb så att han jag vet inte vilken spelare det är som, som skickar in honom, men Alltså han, han släpper först en massa utvisningar av Och sen tar han bara en odödig. Och visst är jag öglig jag schabla att de skulle kunna gjort någonting bättre mot följerna. Men samtidigt är det ju inte, det är inte schysst helt enkelt. Det är inte spelarna som får vara avgöra det när det blir så inkonsekvent från domarna. Jag vill att min hjärna den, hela huvudet bara brann. Ja, man kan, man... alltså jag, jag var rödare i ansiktet som kan jag brukar vara. Ja, det kan man vara det. Jag tänkte, eh, om man ska gå tillbaka till den här som du snackade om Eva Att han åker på den här utvisningen. Jag, jag kan väl köpa att han åker på den. Men sekvensen innan så är hans klubba fasthållande. Soklar håller en stick. börjar blir irriterad. Och eh, ja, han slår ju tillbaka. Eller på eh, Frölundaspelaren som också egentligen ska åka ut. För är inte det diving? Så undrar jag fan vad, det, vad diving är för något. Så att eh, Nej, ähm, de här kvaliteten men äh, skit i det. Vi har en 2-0 ledning i den matchen och ska egentligen bara stänga andra perioden. Och, äh, ja, tappa, in, tappa in 2-1-målet till den som får in följande matchen. Liksom. Ja. Fyra, fyra spelare som tittar spelar och spelar och brukar och glömmer och tar bevakningen på. Ja, vad heter han? Nidevarskola heter han ja, som 14-0. Ja, Bjuder in dem i matchen där. Och sen så. Eh, ja sen går det som det går. Eh, tyvärr. Ja men Frölunda får momenten. Och helt plötsligt får mål och få någonting att gå på. Och då är frågan jobbar att möta. Det är mm. Det var till att veta. Men det var, ja, då, jag tror att det var en nyckelärdom på Röglart. Titta vi kan inte alltid. Vi, vi kan till timmar med då Ja och så Det som stör mig rätt så mycket här. Det är ju det här. Här möts ettan I serien Och det laget som var bäst poängsnitt I serien Egentligen som en seriefinal Och så är det inte ens en huvudmatch Rögl har inte varit en huvudmatch Under hela säsongen Färjestad Visas typ sju gånger som huvudmatch Alltså det ser Ursäkta men Vad fan tänker de med Ursäkta mig Ja, vi kommer smygande precis en vecka åter att tabellan ja. smyg och rögle fram I Simorsändningarna De eh, Jag har faktiskt varit i kontakt med Simor Och eh, de eh, svarade Faktiskt att eh, Det beror ju lite på Hur De tar ju vad de tror kan få för eh, mycket folk Kan se Det är fl flera olika lika. Olika saker som spelar roll Bland annat vilken position det har i tabellen Som även du som jag nämnde Men sen finns det andra faktorer också Som väger in till exempel Hur många som vi tror kommer kolla på specifikt match Vi vill visa olika lag i huvudsändningen Rögle kommer att visas på hockeylördagen den 26 december När de möter Leksand Ja men det är ju bara för att det är Leksand alltså har de jävla inte visat det då heller Ursäkta man <laughs> nu blir det ju snart läcka high Som man bli på domarna Fast nu blir det på mm. Simon istället mm. det är, ja. Vi har rätt att frågasätta det jag tycker det är för jävligt Vi går här och alltså, Man vill gärna sitta och höra hur De i studion tycker om rögle Och analysera rögle för period för period Och det är sådana grejer som man går och betalar för För mm. okay. ja, att så att, nej jag var lite Irriterad på sådana grejer igår och, och så ska Men vi ska ju få se den 26 december Mot Leksand, det kan ju bli jätteroligt Nej, naja, får vi sitta och lyssna på vad du tycker vad är Leksand är om sju matcher eller något <laughs> Så att Men Vad säger du, ska vi hoppa på Dag Växjös matchen Som Vi vann med 4-2 där vi har en 3-0 ledning efter två perioder som vi har egentligen håller på Skablabort. Ja, det de säger, det så är Skablabort eller något. Det är svårt att säga då så har en 3-0 ledning. Ja där, ja, där kommer ju en, egentligen ett sånt mål som du säger bakom mål. Yngve på Rifalkin. Men men om jag, jag måste, om vi nu pratar veckomatchen så där finns det en situation som Även Sanne Lindström har tagit upp det här matchstraffet på Ryfors och Sylvegård. Ja. Alltså det är så horribelt. Jag måste, innan vi börjar diskutera så jag säga då, diskutera vad Sanne skriver här. Det Jag skulle göra dock rätt bekymrat att kom till med ilsken var när domarna idag dömde ett matchstraff till Sörröglis, Simon Ryfors och Växjös, Marcus Sylvegård. Här går det inte att sig man spelkar så snabbt att domarna måste ta beslut till några hundradelar. Spelarna kramas lite. Det är ändå lite känslor involverat i en helt tom arena. Jag beundrar spännande för deras inlevelse och har gjort så hela säsongen. Det ska vara två minutters utvisning. Max två plus två. Men matchstraf? Absolut inte. Sim Ryfors gör faktiskt knappt något. Men Marcus Ylvegård är mer drivande. Domarna ska inte sätta sig själva i fokus. Man så en sån horribel bedömning är faktiskt exakt det man gör. Ja, det är precis det jag också har att se över andra situationer. för Nu var det, nu var det ännu mer att... att Alltså om du ska få fortsätta så här är det ju som är som är ett as, men det visste vi sen innan nu. Sätter en eh, sen tackling mot huvudet faktiskt. Ryfors, ja. Han slår tillbaka lite lätt mot klubban. Och det hoppar Sylvergård. Precis som att, titta, här hade vi signalen på att jag skulle hoppa på han. Han ska vi blå med. Ut, med. ut med Ryfors. Han är farlig. Vi ska ta bort lite farliga spelare. Så börjar de kramas lite. Ryfors gör allt för att freda sig. Nej. Oh, han åker ut lika mycket, det enda som är häftigt i Norrutsidan När han åker in och drar nästan bort uh, Sylvegaard Så får en annan spelare på sig Ja Nej, eh, Hur Sylvegaard Han är mer intresserad Av att ta bort ry, Ryfors ur sitt spelet Än att försöka, försöka hjälpa sitt eget lag Alltså jag bara undrar eh, Hur korkad man bli? Mm. Ja, eller så har han fått någon till sig, Så att du, se till att fixa det. Jag ja. vet inte hur det går till Och domarna, det, det... domarna gick ju på det Det är ju alldeles tydligt Och Abbott antyder ju i HD Där att ä, Det kändes lite som ett beställningsjobb Han sa ju inte det rakt ut Abbot, Men man kan ju läsa mellan raderna Men samhällen försvarar ju sig Lite att, ä, Han I, vill ju I, I mer snacka nothing. om I'm Cyber för att det tar så ja, jag kan tänka mig ja, jag gillar med i alla fall men nej jag har inte sett det så jag ska inte kommentera men nej bänkar Marcus Silverholt skicka en det har varit uppenbart idag så det är, det är, ju, det är, ju, det är ju nästan pinsamt att domarna bara går på det Per Claesson men du vet Per Klarsson, ja, det är ju ingen älskare av rögnet och det har det, det aldrig är. varit det kommer aldrig bli till, idag känns det ju nästan i detta avsnitt Att vi bara har haft mycket fokus på domarna eh, Ja, tyvärr eh, domarna, Domarnivån i Sverige Är faktiskt under all kritik Jag undrar faktiskt ah, Alltså jag vill inte gå så långt alltså, eh, Om man tittar eh, Över hela matchen Så gör ju domarna ett bra jobb Det är ju så vissa situationer De fegar ur liksom, Av någon anledning att inte Fulfölja, jag tycker Likadant som jag tycker är tråkigt att börja säsongen till de, varenda slashing de kunde hittas till de utvisningarna nu. Det vet man inte liksom om det kommer bli en utvisning eller inte på slashingar. Alltså, de är så inkonsekventa i bedömningen. Det blir jag urolig över. Och, men då tar de inte ens utvisningar alls för någonting. Så att ja. Så att disciplinera spelar till dagen så det inte blir några utvisningar. Nej nej, absolut inte. Men ja. Ska de hålla den här dummanivån? Så kan man ju ha varit sen skokiga på väg Det är ju lite som eh, Både Vikigård och de här har diskuterat I I studion De här huvudmatcherna som man får växla över till För att du överhuvudtaget kunna få höra något sånt som vi, Men det kanske vi också får vara med om Någon gång när Rögläsberg har huvudmatch Nu är jag där igen <laughs> Så att eh... Men eh... <kling> Men det har varit intressanta situationer om vi säger så här, lite diplomatiskt som varit intressanta att de skulle diskutera. Nu tar ju Sanne ut upp sin blogg men det hände väldigt mycket kring Röglis matcher jämfört med det hände lite i de andra matcherna också, så ska jag inte säga så. Men att, intressanta situationer som, som är lätta att diskutera som är har lätt för typ liksom, vi har tacklingen på Lukas 6 eller Jonsson nu har vi då liksom slakt som att tar som sin huvudet och din ser alltså, som eller Tom Ja, men det är som Sanni säger, det är ett jävla kaos förstå inte. Eh, det är som man säger 2 2. Va? Master snabbt, alltså Master ditt pinsar. Va? De vill efterleka, när de försöker ta mer regler och grejer och kolla mycket på NHL och sådana grejer. alltså skulle skulle situationsrummet från NOL sitter och tittar på detta. Alltså de har ju författat fan skrattat i ju. De har ju trott detta var jävla komediserie ju. Ja och liksom ändå lyckas i en folktom Katarina Arena ändå lyckas utbara lite energi till att vilja kramas på det sättet. Mm. Men jag såg på, på tv-bilden att det fortsatte ju sen lite. Det var tjafsigt att till korridoren också så att uh, om jag hade velat föreslåka våld så hoppas jag att Simon Rufus tog ner på jorden. Ja, jag tror inte Simon är den typen direkt. Så han inte det. Ja, han frågar <laughs> Ja Ja ja. okej okay då. Nej, nej, han är ju en, en heliglig grabb, Simon Rufus. En samostånd. Ja. Så att man kan väl sammanfatta denna veckan då som vi sa, två vinster, två förluster. Vi kom ner på jorden att vi kunde faktiskt slå ändå några maschtid. Det är väl en, och en liten konstig domarnivå på konstiga domarbeslut. Om vi ska lyfta nästa vecka, kommande vecka, är ju, har vi, har vi Luleå, borta. Luleå borta på tisdag. Sen har vi och hemma på torsdag. Och ska sammen hemma på lördag. Ja, bara tre matcher denna. Det var ju tråkigt då. vad är det Så är det. Ja, Luleå borta, Det vet du, känt. Vad är det? Är 183 matcher sedan vi slog Luleå? Eller nej, kanske inte riktigt. Men det är väl... Rätt så bra, jag tror till det, det var väl Har vi haft upp innan tror jag Abbotarna var väl med och började, Spelade väl i Lugor Eller om de Ja det var det väl tror jag När de mötte vägen, tror jag. När de fick Ja sprikt. det är forntiden i alla fall Ja exakt Sen har vi två hemmamatcher sen som Ja vi är ju starka hemma vi har 21 poäng av 21 möjliga Framåtplan Och den sviten håller vi med Ja och vi hade ändå seger eh, i våra sociala, så Jag har inte det riktigt raka. Har någon lyssnare det, de raka matcher vi har, så får ni jätte kan ni skriva det på våra sociala medier. så att, Ja. Vi... En spännande vecka och man kan väl hoppas att nästa, nästa gång vi spelar in så hoppas jag inte att vi kan diskutera domarna och konstiga dom, domar beslut liksom så. Jag vill ju egentligen att det ska vara matchen i fokus. Vilka spelar, eh, spelarnas prestation. Och vilka spelarnas prestationer som idag blev väldigt glad. När Adam Tanderlin egentligen fick göra mål. Han hade i, det satt nästan i kryss med tog insidan av och Sen får han eh, gaska in från egen blå. Ja han har så haft att, några chanser sedan han kom tillbaka. Så att, eh, ja vi får väl se. Ja, ja hade min, min stora förhoppning var ju förutom att Röglis då, så hoppas att Tambelini och, och Olli Pallola får göra mål. Då. Och Tambelini får göra mål i alla fall. Jag tror det är viktigt för självförtroendet. Jag tror det hade Pallola också behövde några lätta mål som bara går in. så att Han är en målkjuv också som behöver lägst extra självförtroendet. Ja, så är det. Ehm, då ser vi fram emot en kommande hockeyvecka och eh, som du sa inget snack helst vi ser gärna matchen i fokus inga domare eller något annat eh, coronasnack men eh, ja vi behöver inte bekymra oss i rögl det är väl halvår de ska kunna vara friska så att vi kanske blir så ensamma kvar här framåt eh, vårkanten och blir det som vinnare eller vad tror du är? <laughs> ja då ska vi inte vara sådana för vi har ändå haft vi har inte sett någonting Liam Brisset vi har missat de två sista matcherna det är ju ändå lite oroväckande han har några, uh, lite oroväckande kring Liam Brisset överhuvudtaget kan inte vara powerplay men får inte riktigt ut sitt spel vi bör, så som han har den potentialen att kunna vara fem och fem men det blir nej. inte riktigt det som ska nej, och, nu är det. Han, och nu har han varit sjuk och så nej, jag tänkte jag att det här är inte bra vi behöver få det är Ja, det har väl varit Jag tycker det har varit lite. Mycket fokus på domar, på bristet. Han eh, har ögonen på sig att. Eh, sådana här grejer. Han får inte med sig de utvisningarna som han vill. Så han blir lite frustrerad och lite sådana här grejer. Jag kanske faller lite lätt och så. Eh, sådär. Men eh, ja. Är det möjligt? vi ska säga, jag vi på domarna. Nej, sluta lägga fokus på domarna. Ungefär. Och där var slutorden för trettonde avsnittet av podden. Vi hörs. Ha det gott boys. Hej hej.